Na hujambo mpenzi msidauji pale popote ulipo karibu kufuata tarifa ya habari ya mchana wa leo kwanza mtaasiri wa habari zenyewe. Leia Burundi zaidi ya 100 waliokuwa nadhuria nchini Rwanda kutokana na virusi vya corona warejea makwao la Kamis hii huku wakijivunia kurudi nchini. Na mtu mmoja afariki dunia na wengine wane kujeruhiwa kufuatia shambulio la guruneti Hiyo tokea usikuwa kuamukia leo mtani buyensi Na katika habari zaki mataifa ndege ya futa safari zaki baada kutofautiana na mtoto kuhusu barakowa Kuna haya bila shaka na mengine mpezi msikizaji Mitambo inaungozuwa na emetu sebi tevuti musomaji wako ni mimi romwade niwa yuvuze Nejo isanganiru nikiboko yao Habari kamili. Lai ya Burundi mia moja arubana waliokuwa mkuu amachini rwana kutoka na virusi vya corona wa mleji ya wa hamsi kupitia mpaka wa gaseni nne mbalimbali kwa Kaskazini mwa Burundi, idadi hiyo imetolewa na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani, Maendeleo ya Jamii na Usalama wa Taifa. Baadhi yao, ya raia hao waliozungumza na mjumbe maarufu wa redio Isanganilo, wameeleza kuwa walikuwa wamekwenda kwa ajili ya shughuli mbalimbali, wanasema kupokea vyema kurejea kwao. Hawa ni baadhi yao kwenye mike ya mwenzetu Moeze Misago. Kipindi tulikuwa Rwanda kuhusu masomo ya Biblia na tuleweza kukunaswa ajili ya COVID tulikuwa kule tango tarehe 6 mwezi wa pili lakini sasa COVID ilianza mwezi wa tatu asa mambo sasa mipaka sasa ikafungwa asa atukupa sasa nafasi ya kuweza sasa kurejea, asa mjoo sasa leo kapata sasa nafasi sahihi ya kutuka sasa nyumbani sasa leo sasa leo Minasikia aje kwa namirijia nyumbani? Ah, ni furaha kubwa sababu na kazi mingi, na, fami na familia zetu Na nivyo manu sayo, kutura furaha kubwa sana kwa leo kudwa nyumbani sana Kwa ukweli, nasikia furaha muno, furaha, tena furaha aswa Sina gisi ya kusema, lakini nasema alhamdulillah, ina mshukuru Rwanda, ili, ili, ili kaji, kusema ya Rwanda? Mi ajili ya COVID, itangia mwezo wa pili, doa liniziwia dosa sasa hivi wametufungui wametupa ruhusa ili tuende majumbani tunamshukuru Mungu kwa ukweli nilikuwa juu ya sherehe ya rafiki yangu alikuwa anaoesha mtoto ikabidi korona ikanikuta na echo ikakuwa aje ikakuwa ndo hivyo tena lakini nina watu wengine nilikuwa naona wameteswa mamae lala mbarabarani kainge kwamba sadear tusaidie turudie mmoja tukao tunaenda tunamwambia ambassadele tu, hatuna hata pa kulala na kwambia nimeshapatia ndalo watu wengi inatosha jikaze mtarudie hivi kwa marejeo unasikiaje najisikia furaha kwa nani na Etu, kira, mtu ni kwao, watoto ni wambia wasilipigia juu ya raha mingi, takula kesho, nasikatu hewa ya murudi na lipepea Antuka mungu wa bariki, wenye wako juu, na wangine wako nyuma tena wengi kivau, wafanya ngufu waingie, watu wanalia, ni hile tu sijui Nao, hao ni laia, waliokuwa mikuwa mchini Rwanda, kama waliokuwa wakizungumzi furaha yao, waliipa ulejia nchini Wakiwa kwenye mikrofoni ya muenzetu ambaye ni mjume maro mmoize misago huko kaskazini mwa na tufungue ukulasa usalama mtu mmoja hamewawa na wengine wanine kujiruhiwa kufuatia shambulizi la guruneti leo torezwa -e, na watu wasio usiku wa kuamukia leo ala eneo marufu kinogono kwenye barabara ya pili mtani buyenzi jijini bujumbura tarifa zinazo torewa na majilani wa eneo la tukio azinasema kuwa mulipuko huo metokea majile ya sanani kiongozi wa eneo hilo hamesema kuwa wameharakia kuitisha vyombo vya usalama ili peleke majirui hospitalini kwa ajili ya wanatibabu. Ja Marivya Nengenda Kumana amifika eneo patu kio na kutuandalia taifa ifuatayo hao ni badi ya wakazi wa barabara ya pili mutani buyenzi mahala kunapota mbulika rasmi kinogono ambapo muri puko wa gruneti mbili usiku wa kuamukia leo badi ya laia tuliojiana hapa wanaereza kisa na mukasa cha muripuko huyo mukasa huo lipitikana saaza usiku na ujua sisi ni laia wa kawaida mbapo kisikia masuala kama ayo huwezi kutoka nje kisikia uh, ya kwanza ikirushwa kukaisikia na ya pili lifata kwa muda mrefu nyo tuliyangalia kwenye saa tukono ni napata sananya usiku ikizili kama dakika kumina ivo inamolipuko uo kwa ujumu na umoyaribu nimi lupuko uliuwa mtu uo ambao ulifusikia mifariki hapo hapo kwenye tukio na wangine kwa sasa uko hospitaline ambao mijeru hiyo ikuwa ni masaline ya usiku msitu mm -hmm. kwa tumera tukasikia genade na pigwa sisi maona tu raia waapa tunapashwa kusikia maroya na sisi muka kito kama hivi kwa mjibu wa Leonali ambaye ni kiongozi hilo la Kinogono anaeleza kwamba raia walipomjulisha kisa cha mlipuko huyo Amefamisha moja kwa moja idara za usalama ili watifikie eneo la tukio kwa lengo la hospitalini wale ambao wamepata majeraha ia, wakazi wa mtaabuyeenzi wanaeleza kwamba kwa, kwa ujumla usalama umimarishwa ipasavyo mtaani byenzi wa wito tasisi za usalama kuangezea idadi ya warinda usalama eneo hilo kwa kweli nasikitisha sana kuona jambo kama vile hili linatokea hapa kwetu tu watu naomba serekali ya angaliye gisiganya kuweza kulinda kuangeza nguvu ya usalama mambo kama vile ya sisi, urudi kutokea na wala tusirudi nyuma tulipotokea bali tuangeze nguvu na kujilinda wanyeo na serikali pia iweke nguvu ya nikusamati warahia wa wewe wa katika usalama aida wanaomba operesheni sheni ya kupokonya siraha laia wanazo miliki kinyume na sheria ya kuanzishwa mara nyingine ili vitendo vya mauaji visiendelee kushuhudiwa tunaomba tu serikali iweze kuondoa silaha kama hizo Ambazo niza kutumia maglumeti na katharika. Serikali pikendo ina uwewezo. Kibaki umikone ya raia unasia kwamba tutakuwa tutukata majanga kama hayo sikuzo wate. Laia hao wakazi wabuyenzi wanaereza kwamba waliwa endesha molipuko wagrunetizo. Hawa kutambulika kutoka na najisi walizo timuwa vumbi bada ya kutenda maovu hayo. Shukrani Shukran Jamalithiane Genda Kumana Kuhusiana na Tukio hilo naibu msemaji wa wizara ya mambo ya ndani Maendero ya jamii na usalama wa taifa amesema kuwa watu watatu wa mazingila pasha amburio hilo Wamekamatwa kwa ajiri ya uchunguzi Punde, tunaendelea la tarifa yetu ya habari Tisha mganilo na mtarifa hini nanile kujia moja kwa moja kutoka studio zetu izopo jijini bujumbula kupitia masafa FM 89 nukita saba kwa wakazi wa jijini na biungazi yake lakini walioko mikowani wanatupata kwa 100 na moja. Bazi ya waathiri wa mafuliku ya ikumba mita ya, gatum, ya kata gatumba talafani mutimbuzi mikowani bujumbula. Wanao pata hidhazi katika kambi ya mpito ya Kigalamaango wanaomba serikali kuwapatia vifaa vya ujenzi wa karabati nyumba zao ili wapate kurejea walikotoka. Pembeni na hayo wanaomba kingo za mto Rusizi zijengwa mto ambao unaweza kuwa ni chanzo cha mafuriko hayo. Na laia wanatolewa wito wakulinda mazingira wakazi wajiji la bujumbura wanatakia kuhifadhi ziwa tanganyika kwa kuepukana na kulichafua kwa takataka. Wito huo metolewa na makamu wa raisi alahamsi katika shuhuliza kungo wa nyasi aina ya mwani zizo katika ziwa tanganyika. Prosperi Bazombanza ameleza kuwa ulinzi wa ziwa hilo unahusisha usalama wa bumbehai wa majini pamogi na walaia wanau watumia kama chakura. Na taasisi ya usimamizi ya masoko ya mitaji takuwa tofauti na kituo cha kusaidia wekezaji api. Kinyume na api itatumia kwa upande mkubwa wafanya kazi kutoka idara ya kuratibu masoko ya mitaji katika banki ya taifa BRB. Ni maerezo ya waziri wafeza abada ya maswali ya wabunge jumatano hii walipokuwa kijadili shiria ya taasisi ya usimamizi wa masoko ya mitaji. Na wafanya kazi watano waleo kuwa shirika uviza Burundi Business. Wamewamukia kupiga kambi mire ya ofisi ya shirika hilo. Waneza kuwa walipewa baruwa za kuachishwa kazi kabla kupewa mishahara yao ya mnyezi mitatu. Kiunguzi wa mausiliano katika idara Treibeka Media Group. Ambaye pia mipigwa karamu anathibitisha madai ya wafanya kazi hayo. Huko wakiwa yengine matumaini kwa Swahili hao, limombiyo nikojori kwa miingi zaidi na wao. Gitu masuzugulana, na kunyo pata na umo, najayo naenda muriabishtoke ingana imirio na majanane zama dorai. Bara <tose> haranga kutukuhishura ni malalamiko ya wafanya kazi watano wa shirika ubuiza burundi business waleofanya mgomo asubu ya alamisi kwa madai ya kufukusu kazini kinyume na sheria ya kazi waajiri wa hao wanasema kuwa walipewa barua za kusimamishwa kazi tarehe kumi mwezi agosti, huku wakiwa wanadai mshahara wa mnyezi mitatu na siku kumi ambao walikuwa wajalipua wanasema kuambiwa kuwa sababu za kusimamishwa kazi ni kampo Kuingia hasara Na hivyo kuamuru kupunguza wafanya kazi Kwa kufuta kitengo cha utangazaji Tribeca Media Group Madai ambayo yanakataliwa na wajiri wa hao Na kubaini kuwa kampuni likuwa kwenye njia nzuri ya maendeleo Swala hilo lajulikana pia katika uongozi wa kampuni Ambapo Jeromenzokiraneje Kiongozi wa kitengo cha utangazaji Tribeca Media Group Ambaye pia alifukuzwa kazi ila akasalia Kwa kiakumalizia ya kumalizia mradi, anabaini kuwa malalamiko ya wafanya kazi yako sahini, Ila anawataka wafanya kazi kufuta subira akisema kuwa swala wa jawabu Tumejaribu kutafuta bossi wa kampuni ili weze kuwa tamko kwa maswala hayo Ila hatu kufankiwa. Habari za kima taifa. Na mkatika mataifa mengene kwa amba safari ya ndege ya kampuni ya Canada West Gate ilifutwa na polisi kwa sababu mtoto alikuwa hajava barakoa. Software ni crowdly. Anasema West Gate. Jet ilitaka mtoto wake mwenye umuli wa mnyezi 19 avai barakoa. Lakini mtoto huyo msichana aliendelea kulia Ndege hiyo inasema kuwa Swala hilo si la mtoto ambaye ana umri Wachini chini ya wa mtu anayetaakiwa kuvaa barakoa kama inavyozungumzwa na shirika la habari la uingeleza BBC bali linamruhusu mtoto wa miaka mitatu Jumane asubuhi ndege chapa 6652 e, iliyokuwa inatokea Calgary kuelekea Toronto ilisimamishwa na wasafiri wote wakamulishwa kushuka Bwana Chaudhri aliambia BBC kuwa binti yake mkubwa ambaye ana umri wa miaka 3 alikuwa anakula kitafunio kabla ya ndege kuondoka ndipo mhudumu wa ndege alipowakaribia akiwataka watoto wao wote wavae barakoa. Na imamu mwenye ushawishi mkubwa nchini mari Muhammadu Diko ameutaka uongozi wa jeshi nchini humo kukubariana na madai ya viongozi wa mataifa ya Afrika maharibi kumutewe ya raisi laia pamogen na waziri mkuu ifikapo septemba kuminatano ili kupunguza vikwazo viliwewekwewa baada ya mapinduzi ya Mwezi uliopita kwa mjibu wa shirika la ujirumani dochi vele idha ya kiswahili. Siku ya jumamosi wongozi huo wakijeshi urianza mazungumuzo na vijama vya kisiasa nchini mari Pamoja na makundi ya asasi za kilaia kusiana na hatua za mpito utawala utawawala wakilaia Hatua hiyo imekaribishwa na mataifa kumina matano wanachama wajumwe wa kiuchumi ya mataifa Ya Afrika maharibi ekowase lakini vikwazo vinaendelea kuepo Hu mpenzi mskizaji ni mwisho wa tarifa ya habari kwa mchana waleo Shukrani kwa uwe ambayo mintega sikio tangu mwanzo hadi hadimuisho. Shukrani pia kwa fundi mitambo M2CM TVC aliewezesha sauti yangu ikufikie pare popote ulipo. Kutoka hapa studio, mimi nilomwa deniwa yuvuze.